Și a Dumnezeu fața către oameni ca să-i cerceteze prin Fiul Său. Mesajul simplu, simplu, dar rostit cu multă, multă putere, de către Ioan Botezătorul și apoi chiar de Domnul Isus Cristos, făcea referire la păcat. Și Domnul Isus Cristos predica acest cuvânt și spunea întoarceți vă la Dumnezeu și renunțați la păcatul vostru, pentru că împărăția cerurilor este aproape. Și în împărăția lui Dumnezeu nu este păcat. Și numele acolo păcătoșii neiertați. Este motivul pentru care s-a vorbit și continuă să se vorbească despre păcat în Biserica Domnului. Studiul nostru continuă în această seară vorbim despre păcat. O anumită doamnă, o soră de-a noastră, a vrut să facă un studiu, având în vedere realitatea existentă în Biserica Domnului din aceste zile, că ne confruntăm cu riscul de a relativiza păcatul. Sunt păcate, pe care Dumnezeu le numește așa, sunt acțiuni în viața noastră pe care Dumnezeu le vede ca și păcate, pentru noi sunt relative. Avem o scară proprie de valori și spunem noi, despre noi și despre acțiunea noastre, dacă este păcat sau nu. Această soră a ascultat 47 de predici pe un singur text, text biblic, pe pasajul care vorbește despre pilda Fiului Rătăcitor. Și a tras următoarea concluzie. Conceptul despre păcat a fost cosmetizat astăzi în bisericile noastre dintr-un anumit motiv. Pentru ca mesajul să fie adaptat sensibilității moderne, sensibilității creștinilor moderne, Ca să nu fie deranjată urechea fratelui și a din bisericile noastre de astăzi. A tras concluzia că limbajul folosit în aceste predici amortizează foarte mult impactul pe care cuvântul lui Dumnezeu, tăietor ca o sabie cu două tăișuri, îl are atunci când vorbește despre păcat. Efectul principiilor biblice în viața celor credincioși este atenuat din acest motiv. Și atunci, ideea aceasta a fost dezvoltată și s-a pus următoarea întrebare. A dispărut ideea de păcat din biserică? Și răspunsul simplu și corect a fost acesta. Nu. Ideea de păcat nu a dispărut din biserică, dar ideea de păcat a fost deviată către cei din afara cercurilor noastre, a creștinilor care ne închinăm Domnului. Către cei ce comit păcate flagrante. Putem enumera și să dăm multe exemple. Avort, crimă, fără de legi, adulte, minciuni, furt, tâlfării. Ideea de păcat nu a dispărut din biserică, însă concluzia pe care o trăgeau acești oameni lui Dumnezeu, pentru că și-au pus problema păcatului în viața copilor lui Dumnezeu, era aceasta. Că noi această idee o orientăm mai mult către în afară și vorbim despre păcate grave pe care le punem mult în seama societății în mijlocul căreia trăim. Vă amintiți de ucenicii care au stat lângă Domnul Iisus Hristos la cină și când a spus Domnul Hristos, unul dintre voi mă va vinde. Într-un fel, astăzi stăm și noi în fiecare joi. Într-o joi vorbim despre... Stăm cu urechea ciulită și zicem... Doamne, sunt eu? Este vorba despre mine? Întrebau ucenicii rând pe rând. Doamne, eu sunt acela care te va Eu sunt... Și stăm cu urechele ciurite, joia. Despre ce vorbim în această seară? Despre furt. Respirăm uh, uși, ușurați. Uh, nu mă sunt aici. Despre ce e vorba în seara asta? Despre minciună. Despre ce e vorba în seara asta? Și zicem... Uh, Doamne, cât păcat este astăzi în lume! Doamne, cât păcat este astăzi pe pământ! Am deviat uh, păcatul mai mult către cei ce sunt în afara cercurilor noastre. În felul acesta s-a dovedit că este foarte ușor pentru noi ca să condamnăm astfel de păcate și în același timp este foarte ușor pentru noi să ignorăm păcatele din viața noastră păcate pe care le întâlnim des în noi oameni care se închină lui Dumnezeu și care sunt expuși cuvântului lui Dumnezeu și mâinii Duhului Sfânt care ne modelează pentru părăția sa și totuși tolerăm în viața noastră păcate cum ar fi bârfa, mândria, invidia amărăciunea, pofta conceptul de păcat a fost redefinit i s-a dat o altă definiție pentru a acoperi mai mult acele păcate crase ale societății noastre. Dacă este să dăm propria noastră definiție despre păcat, oarecum cum băut. Ce-ar cântări pentru noi? Ce-ar trage mult această definiție din noi, din mintea noastră? Și spuneau oamenii aceștia, am redefinit conceptul de păcat. Și conceptul de păcat a fost în gura lui Dumnezeu și a vorbit despre păcat de mult când primii oameni și-au întors fața de la Dumnezeu și nu l-au ascultat. Și el a spus, neascultarea este un păcat grav. Noi am redefinit astăzi păcatul. A rezultat faptul că mulți credincioși, integri din punct de vedere moral, nu mai sunt conștienți de păcatul personal. A anulat aceasta efectele dinaintea lui Dumnezeu, o mulțime de credincioși morali, mulțumiți de ei, mulțumiți de noi. Ce facem noi? Cum eram poezia aceea cu șapte uși, tot așa, stric eu casă cuiva, am zis eu ceva la cineva sau? Și a rezultat că o mulțime de credincioși integri din punct de vedere moral, de fapt, nu sunt conștienți de păcatul personal. Și unde a apărut marea problemă care a generat toată această mișcare cu privire la păcat? Faptul că înaintea Lui Dumnezeu păcatul rămâne păcat și faptul că nu ne cunoaștem păcatul din viața noastră, nu anulează consecințele pe care păcatul îl are înaintea Lui Dumnezeu. Păcatul nostru, orice formă ar avea El, ori de care fel ar fi, conștienți fiind noi de El sau nu, Păcatul nostru ridică un profund, puternic, imens zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Aș vrea să fac următoarea analogie. Este o situație pe care poate cei mai mulți dintre noi am avut-o în familia noastră. Nu ne place să vorbim despre o situație ca aceasta, dar vreau să facem o aplicație practică. Cancerul este un cuvânt de temut. Este însoțit acolo unde există de foarte multă supărare, amărăciune, nu puțin au un sentiment de disperare și nu de puține ori oamenii ajung să fie deznădăjduiți din cauza acestei boli. Un alt cuvânt pentru o astfel de boală mai este tumoare malignă. Malign înseamnă o tumoare cu o creștere potențial nelimitată, care se extinde local în țesuturile adiacente prin invazie și în mod sistematic în alte părți ale corpului prin metastazare. Cancerul evoluează, ajunge la metastază și atunci începe și se răspândește în tot trupul. Lăsată de capul ei o tumoare malignă, infiltrează și metastazează întregul corp, aducând în cele din urmă moartea. Păcatul este o stare malignă, spirituală și morală. În seara aceasta vorbim despre păcat. Păcatul este o stare malignă, spirituală și morală. Dacă lăsăm liber păcatul din viața noastră, se răspândește în ființa noastră întreagă și ne afectează toate domeniile vieții. Este experiența pe care o avem cei mai mulți dintre noi. Orice păcat... Am avut în viața noastră consecința păcatului din viața noastră este că ne-a afectat toată viața. Toate domeniile vieții au fost afectate de păcatul din viața noastră. Mai rău, păcatul metastazează din noi în viața celorlalți credincioși din jurul nostru. Când avem în viața noastră păcat, suntem ca un măr putred așezat într-un coș cu mere sănătoase și nu după multă vreme cei ce stau în preajma noastră devin ca noi devin niște oameni păcătoși ne place să bârfim cei care stau în preajma noastră în scurtă vreme vor fi mai mult ca noi mințim cei ce stau în viața noastră și lângă noi vor minți mai mult ca noi furăm și așa mai departe îi otrăvim și îi omorâm pe cei de lângă noi aceasta se întâmplă cu păcatul din viața noastră care este o tumoare malignă, spirituală și morală. Tindem să ne evaluăm prin cultura morală în care trăim. De aceea, predica de la început a Domnului Isus Hristos este simplă și deranjează. Dar nu pentru că nu ar fi adevărat ce spune acolo, și nu e simplă. Noi astăzi vrem să auzim lucruri complicate și predicile trebuie să fie complexe, complete și sunt complicate. Mesajul acesta simplu pe care l-a spus Domnul Isus Hristos ne deranjează în astfel de zile. Se vorbește puțin despre păcat. Și revin la ceea ce spuneam la început. Cineva a ascultat 47 de predici din la Fiului Risipitor. Acolo este vorba de oameni care au săvârșit niște păcate și mesajele au fost cosmetizate. În secolele al XVII la și al XVIII-lea, Biserica Domnului a experimentat perioade de mari treziri spirituale. Timp de aproape 200 de ani, în Biserica Domnului se auzea un singur mesaj. Și cărțile care circulau atunci mult prin bisericile creștine erau acestea. Una se numea păcătoșenia Păcatului, alta se numea Stricăciunea Păcatului. O altă carte care circula se chema Anatomia Păcatului. O alta Răul Relelor sau Extraordinara Păcătoșenie a Păcatului. În vremea aceea, John, Jonathan Edwards a ținut o predică celebră. S-a intitulat Păcătoșii în mâna unui Dumnezeu munios”. El predica de la avonul bisericii despre păcat. Și în timp ce predica, ascultătorii plângeau în sală, își rupeau hainele de pe ei și începuse să se țină de bănci ca să nu cadă în fundul iadului. Asta se predica atunci. Consecința faptului că în vremea aceea păcatul a stat la locul lui a fost că Dumnezeu a trezit mulții de oameni la predici simple, ale unor oameni pocăiți care predicau despre păcat. Se întorceau mari, mari mulțimi de oameni la Dumnezeu. Ceea ce vreau să vorbesc în această seară și să mă înscriu în studiul care s-a ținut până acum cu privire la păcat, este un astfel de păcat care ar putea să treacă neobservat în viața noastră. Biblia îl numește păcat și consecințele lui în viața noastră sunt dezastroase pentru noi și pentru lucrarea lui Dumnezeu. În această seară aș vrea să vorbesc despre păcatul indiferenței și nu aș vrea să respire nimeni ușurat, ci din aș vrea să recunoaștem că de multe ori sau poate cel puțin odată, și dacă niciodată slăvit să fie Domnul, merici toate fericitele din lume. Dar poate că uneori, noi am fost indiferenți. O indiferență păcătoasă, o indiferență care a trezit mânia lui Dumnezeu împotriva noastră. O indiferență care a ridicat între noi și Dumnezeu un zid de despărțire. În această seară deci vreau să vorbesc despre păcatul indiferenței. În viața copiilor lui Dumnezeu sunt mai multe forme de indiferență ca și păcat. Și primul aspect major pe care îl menționează Scriptura este că uneori copiilor lui Dumnezeu sunt indiferenți față de Dumnezeu. Există o indiferență care se raportează direct față de Dumnezeu. Roman capitolul 12 versetul 2 spune așa. Să nu vă potriviți tipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ceea ce spune acest verset aici este următorul lucru. Există o voie a lui Dumnezeu. Întotdeauna, în mijlocul vieților tuturor oamenilor și a omenirii întregi, va sta o voie a lui Dumnezeu. Și spune aici Scriptura că față cu această voie a Lui Dumnezeu, noi copiii Lui Dumnezeu trebuie să depunem un efort, trebuie să sacrificăm din resursele pe care le avem, cum ar fi timp, energie, sănătate și poate câte altele. Și spune aici Apostolul Pavel, ca să o puteți deosebi voia Lui Dumnezeu. Manifestăm indiferență în cunoașterea Lui Dumnezeu. Există o anumită formă de indiferență pe care noi o manifestăm în cunoașterea Lui Dumnezeu. Și ceea ce se spune în acest verset este acesta. Să nu vă potriviți chipului acestuia. Sunteți copiii Lui Dumnezeu, aveți un nume, aveți un statut și muriți încet încet, muriți încet încet, sunteți creștini, muriți până când v-ați plafonat și v-ați făcut una cu lumea care vă înconjoară. Asta spunea aici Apostolul Pavel. Și un alt aspect, zicea el, trebuie să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Trebuie să vă transformați și mintea voastră să se înnoiască. Trebuie să vă transformați mintea mereu și mereu, trebuie să fiți mereu și mereu într-un proces în care, dacă vreți, nu mintea, ci inima voastră, despre care vorbește Scriptura în atâtea și atâtea locuri. păzeșteți inima mai mult decât orice. păzește mintea mai mult decât orice. Căci din ea ies izvoarele vieții. Și spune aici Apostolul Pavel. Atunci când noi încetăm să uh, fim în acest proces care este un proces viu. Care aduce progres spiritual în viața noastră. În momentul acela noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu pentru că manifestăm acea formă de indiferență. Aș vrea să vă dau un exemplu foarte concret din Sfânta Scriptură. În Ioan capitolul 6, Domnul Isus Hristos este arătat într-una dintre zile când El se făcea de cunoscut ucenicilor săi. Deși lucra în fața unei mari mulții, el avea cercul său de ucenici. Și pentru că Domnul Hristos a avut o viziune mare, la început cercul acestor ucenici a fost un cerc numeros. Știți că odată El a trimis 70, i-a trimis doi câte doi, ca să vestească împărăția Lui Dumnezeu. În fața acestor ucenici, Domnul Isus Hristos a ținut odată o predică, le-a vorbit și a spus așa... Voi trebuie să cunoașteți voia lui Dumnezeu și trebuie să cunoașteți lucrarea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu în lucrarea sa. Și atunci a spus, voia lui Dumnezeu cu privire la lucrarea sa a fost ultimită pe Fiul său în lume. Uite, sunteți de multă vreme cu mine. Ascultați acum un adevăr spiritual profund pentru ca voi să cunoașteți voia lui Dumnezeu și să aveți viziune pentru lucrarea voastră. Și a început să le spună așa. Dacă mâncați trupul meu, aveți viață în voi. Dacă beți sângele meu, aveți viață în voi. Vorbirea aceasta spune Scriptura, Ioan capitolul 6, nu le-a plăcut celor mai mulți și-au plecat, l-au părăsit. Au rămas 12, cărora Domnului Iisus, după cum știm, dar aveți să ne reamintim, le-a adresat următoarele cuvinte. A zis, voi nu vă duceți? Și răspunsul lui Petru, este foarte relevant pentru acest principiu de care vorbim noi acum. El spune așa: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și atenție, și noi am crezut și am ajuns la cunoștință, am ajuns la cunoștință că tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Explicația ar putea să dureze mult și argumente să avem nu ne sunt de mult folos. Toți erau la fel. Poate că în mijlocul celor șaptezeci unii erau mai răsăriți decât Petru. Erau mai... Poate că Domnul Hristos avea un plan mai măreț, unii de acolo, decât a avut cu Petru, până la urmă. Și totuși, Petru este acela care, stând în preajma Domnului Hristos, a ajuns să-l cunoască. Cuvintele pe care le-a spus el atunci au fost cuvinte din inimă, pe care Domnul Hristos le-a văzut. A văzut că sunt adevărate. Și el a spus, noi am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul. frați și surori, când manifestăm indiferență față de voia Lui și față de cunoașterea Lui Hristos și a Lui Dumnezeu, oare cum este aceea ca să o putem zugrăvi și să ne putem arăta cu degetul? Sau să ne putem ajuta să spunem, uite, te-am văzut, tu ești indiferent față de voia Lui Dumnezeu. Oare cum arată? Păi în acest pasaj arată în felul următor, când au stat oamenii aceia și au ascultat cuvântul lui Hristos, unii l-au crezut, unii nu l-au crezut, unii l-au luat pentru viața lor și au spus, asta ne dă nouă cunoștința că tu ești Hristosul și alții au ignorat cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce trebuie să învățăm este aceasta, că în viața noastră de zi cu zi, atunci când ignorăm Scriptura, atunci când nu ne interesează Biblia, să citim Biblia, să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, noi suntem ca niște oameni care manifestăm acest păcat al indiferenței direct înaintea lui Dumnezeu. Suntem indiferenți față de Dumnezeu atunci când noi nu uh, ascultăm cuvântul Scripturii. Manifestăm indiferență uh, atunci când este vorba de planul său pentru viața noastră. În Efeseni uh, capitolul 5, de la versetul 15 la 17, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Luați seama să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului, Înțelegeți care este planul lui Dumnezeu pentru viața voastră. Dar problema, știți care spune că este aici Apostolul Pavel? Problema este aceasta, răscumpărați vremea. Oare ce o să însemne asta? Ce înseamnă în viața noastră răscumpărați vreme? Ne-am gândit vreodată la acest verset, la acest cuvânt al lui Dumnezeu? Am încercat vreodată în viața noastră să răscumpărăm vreme. Uite, dacă ne facem o socoteală, timp de o săptămână, poate că avem un program diferit în fiecare zi. Dar dacă ne facem o socoteală, vom găsi că pierdem foarte mult timp în fiecare zi. Răscumpărați vreme. Eu am văzut că în viața Domnului Isus Hristos. Cum răscumpăra El vremea. El răscumpăra vreme, Domnul Hristos, și o răscumpăra trăind în timpul lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 7. În Ioan, capitolul 7 era vorba de un practic de la Ierusalim. Și frații săi spune aici, scriptura, erau necredincioși în Domnul Isus. Și l-au ironizat. În mod ironic, i-au zis, uite ce sărbătoare mare la Ierusalim. Nu te duci și tu la Ierusalim? Și să faci acolo minuni, să te vadă toată lumea. Ierusalimul e Ierusalim, nu este Nazaret. Și Domnul Hristos a zis așa, Vremea mea n-a s-o simt încă, dar vremea totdeauna vă este prietenică, a zis Domnul Hristos atunci. Da și surori, să răscumpărăm vremea înseamnă să trăim în timpul lui Dumnezeu. Nu înseamnă că le facem pe toate și nu mai facem și ce trebuie, Nu. Să trăim în timpul Lui Dumnezeu. Când trăiești în timpul Lui Dumnezeu, se întâmplă un singur lucru. Când trebuie să fii unde vrea Dumnezeu să fii, ești acolo. Și când nu trebuie să fii unde Dumnezeu nu vrea să fii, nu ești. Aceasta înseamnă să trăiești în timpul Lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să nu fim indiferenți față de planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi. Planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi, înainte de a se face cu bani, cu sănătate, cu funcții, cu poziții și cu ce mai vreți, înainte de toate acestea, planul cu privire la viața noastră se face cu un timp prețios pe care noi îl petrecem cu Dumnezeu. Un timp pe care îl trăim în ceasul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Există un alt aspect al indiferenței pe care Dumnezeu vede ca păcat în viața noastră. Este indiferența față de darurile lui Dumnezeu. Citesc un cuvânt și este cunoscut, la 1 Timotei, capitolul 4, zice așa. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Subliniez. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor, de către ceata Pune-ți pe inima aceste lucruri, îndelepnicește-te în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în aceste lucruri căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te caută. Am studiat acest cuvânt Am vrut ca Dumnezeu să-mi vorbească din el Și acest cuvânt mi-a fost drag De când m-am întors la Dumnezeu Și tuturor Și tinerilor E un cuvânt pentru tine Și am văzut așa Să nu fii nepăsător De darul care este în tine Spunea apostolul Pavel Și zicea așa Când vorbesc cu tine despre această temă A lucrării la care te-a chemat Dumnezeu a darului pe care ți-l-a dat ție ca să faci lucrarea lui Dumnezeu să știi Timotei un singur lucru că nu este la alegerea ta iar consecința uh, alegerii pe care o faci dacă vrei să slujești sau nu dacă ești ignorant sau din potrivă ești dedicat și pasionat cu privire la darul pe care îl ai, consecința este aceasta, auziți cum zice aici dacă vei face așa te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Dacă nu vei face așa, nu te vei mântui pe tine însuți, nici pe cei care te ascultă. Frașii surori, chiar așa să stea lucrurile? Să fie un cuvânt acesta care a trebuit să se predice mult în biserică? Că dacă Dumnezeu a pus în noi un dar și noi manifestăm indiferență față de Dumnezeu și de darul care l-a pus în noi... Dacă Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare Toți cei care Fac lucrări Au în comun câteva caracteristici Ele mai diferă de la o etapă la alta Dar au în comun câteva chestiuni Se sacrifică pentru acea lucrare Se dedică Plătesc un preț S-au dus frații în lucrări Și au pierdut sănătatea pentru lucrări N-au renunțat era lucrarea la care i-a chemat Dumnezeu. Dacă vei face așa, te vei mântui pe tine. Și pe cei te te ascultă? De aceea astăzi de oameni au rezultate. De aceea se duc unii, predică Evanghelia și te miri. Ce cuvinte oare au spus ei așa de complicate? Dar se focăiesc oamenii. Iau Scriptura și spun de acolo din Scriptură. Nu tu predici complicate, nu tu... Și oamenii încep să plângă și să se întorc la Dumnezeu. Și astăzi se întâmplă așa. Se întâmplă cu oameni pe care Dumnezeu a chemat să ducă Evanghelia. Se întâmplă cu lucrarea lui Dumnezeu să fie la pământ. Pentru că sunt pline băncile de oameni care își ignoră darul. Indiferenți față de darul pe care Dumnezeu l-a pus în viața mea, pe care Dumnezeu l-a pus în viața ta. Nu ți-a dat Dumnezeu niciun dar. Nu știu dacă citești așa ceva în scriptură. Eu am citit că el a dat, a dat o, pildă, a spus, a dat o pildă și a spus că unora le-a dat multe daruri. Unuia i-a dat zece talanți. Și celui care era mai slăbuț i-a dat unul dar. Tot i-a dat unul. Tot i-a dat un dar. Indiferență față de darurile lui Dumnezeu. Citim aici în pasajul acesta că darurile pe care Dumnezeu îi le dă sunt pentru alții și sunt pentru toți. Frașii și surori, dacă a pus Dumnezeu un dar în noi, dacă a pus Dumnezeu un dar și o chemare în tine, a pus-o cu scopul acesta. A pus-o pentru alții și pentru toți. Auziți ce zicea aici? Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Ocar dacă zicea, auzi, ai grijă la cei de vârsta ta, la cei de vârsta a doua, auzi, dacă copiii nu te înțeleg, nu e nicio problemă. Dar Apostolul Pavel a zis, chemarea ta este pentru toți. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Nimeni să nu se uite la tine să zică, e tânăr. Se vede că ar avea el ceva. Vedem în viața lui puțin. Are ceva, are o chemare. Dar e tedă. Zicea Pavel, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea și zicea fi o pildă pentru credincioși, pentru toți credincioși. pentru toți. Domnul Hristos a avut un dar. Măreț. Darul pe care i l-a dat Dumnezeu, i l-a dat numai Lui. Și numai El putea să-L aducă pe Pământ. A adus viață pentru noi, viața veșnică. A adus mântuire, slavă Domnului. Și pentru cine l-a adus Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos l-a adus pentru ceilalți și l-a adus pentru toți. El nu și-a păstrat viața Lui pentru sine, ci a dat-o pe a Lui pentru noi. Și a dat-o pentru toți oamenii. A dat-o pentru ucenici, a dat-o pentru pâlhari, pentru vameși, pentru soldații romani. Frașii și surori, ne-am gândit noi că atunci când suntem selectivi în slujirea noastră, manifestăm indiferență față de darul pe care mi l-a dat Dumnezeu? Ne-am gândit noi că atunci când credem că trebuie să-i bine, cuvântăm cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat nou, ca să dăm tuturor și noi dăm în mod selectiv. O dăm prietenilor noștri. Ne simțim bine cu prietenii noștri. În cercurile acelea suntem apreciați uneori poate suntem criticați, dar oricum suntem criticați constructiv. însă Dumnezeu ne-a dat un dar ne-a dat mai multe ca să slujim în biserică să slujim oriunde ne cheamă El să slujim pentru toți Dumnezeu să ne binecuvintesc pentru că altfel e păcat grav înaintea lui Dumnezeu și am mai văzut aici în textul acesta că slujirea Făcută cu dedicare înaintea lui Dumnezeu, aduce progres spiritual. Și spunea așa: Puneți pe inimă, deci fi dedicat. Făcu pasiune slujba, Timotei Nu fi indiferent față de darci. fă slujba cu pasiune, pentru că atunci înaintarea ta va fi văzută de toți. Aduce progres spiritual. Slujirea aduce progres spiritual. Aș vrea să vă spun în numele Domnului Hristos că atunci când ne ferim să fim ipocriți și spunem în noi, Doamne, eu nu pot să slujesc celorlalți pentru că ei au o imagine greșită despre mine. Ei mă apreciază, cred că sunt serios, cred că n-am nimic, sunt în regulă cu viața mea toată, dar Tu, Doamne, cunoști viața mea. Și atunci, pentru că Tu știi cum sunt păcătos, nu vreau să slujesc fiindcă nu merit. Gândul acesta nu este de la Dumnezeu. Și gândul de la Dumnezeu este acesta Pentru că Dumnezeu a pus un dar În noi, cu ajutorul Lui Noi trebuie să ne sfințim Și să slujim Domnului, amin Asta trebuie să facem Să ne sfințim și să ne punem Darul la lucru Vreau aici să Mă refer la o învățătură din acest desert. în jurul nostru Sunt slujitori Care progresează Biserica Domnului, să știți că Niciodată nu va progresa după regulile și după planurile noastre. Când vom începe noi să-i punem pe unii să predice, pe alții să prorocească, pe alții să cânte și tot așa să-i încurcăm, că ni se pare nouă că potrivit, înseamnă că am luat această instituție divină în mâinile noastre. În jurul nostru Dumnezeu a pus slujitori care slujesc. Domnul Iisus Hristos se uită întotdeauna către oamenii care muncesc. Spunea el dacă ești credincios peste lucrurile mici, vei fi credincios și peste cele mari. Eu te iau după ce am văzut că ai fost credincios peste cele mici și te pun peste cele mari. Să ne ferească Dumnezeu de erezii din acestea care se mai întâlnesc prin biserică, că ne trezim noi că vrem să fim, nu știu ce, să slujim, nu știu ce. Intrăm undeva să cântăm și din prima vrem să fim soliști, Intrăm undeva să predicăm și din prima vrem să fim nu știu ce vreau să spun, funcții mari, păstori, predicatori. este o erezie aceasta. Nu există pe paginile Scripturii așa ceva. Nu există pe paginile Scripturii oameni pe care Dumnezeu să nu-i fi pregătit într-un fel sau altul. Să nu-i testeze într-un fel sau altul. Dar în jurul nostru noi vedem cum cresc oamenii ridicați de Dumnezeu. Și să încercăm să avem atitudinea corectă față de astfel de oameni. Care este aceea? Trebuie să îi observăm, trebuie să-i încurajăm, trebuie să ne rugăm pentru ei. Mai vezi și pe câte unul care vrea să facă neapărat el câte una, îl mai lași dată de două ori, de trei ori, după aia te duci și constructiv îi spui frumos, prietenește, înceapă să te lași, că asta nu este pentru tine. Dar când vedem oamenii pe care Dumnezeu îi ridică lângă noi, că i-a chemat Dumnezeu, Haideți să încurajăm Că așa spune aici Scriptura zice, Înaintarea ta să fie văzută de toți Înaintarea ta să fie văzută de toți În al treilea rând Indiferența față de mărturisirea lui Dumnezeu Indiferența față de mărturia lui Dumnezeu Și sunt două exemple diametral opuse Dumnezeu l-a chemat pe Iona și a zis Vreau să fiu martor pentru mine Și Iona zice Scriptura S-a sculat dar s-a dus în partea cealaltă și Dumnezeu l-a trimis pe Pavel să predice Evanghelia. Și când el voia să intre în Bitinia, a zis, nu, mergi mai departe, mergi mai departe și a zis, vino în Macedonia. Pavel era un astfel de slujitor, care n-a manifestat indiferență față de mărturia lui Dumnezeu. El plecase în a doua călătorie misionară și avea de gând să meargă acolo, acolo. Duhul lui Dumnezeu a zis, am un plan cu tine și tu nu trebuie să manifeste indiferență față de mărturisirea lui Hristos. Frașii și surori, Există un remediu pentru aceste păcate pe care noi putem ușor să le trecem cu vedere. Remediul acesta este în Evanghelia Domnului Hristos. Evanghelia Domnului Hristos este pentru păcătoși. Nu este pentru cei necredincioși, nu. Evanghelia aceasta este pentru păcătoși, pentru că ea poate să ne schimbe nouă viața. Noi ne-am obișnuit să zicem că Evanghelia este pentru cei necredincioși. Evanghelia este pentru ei ca să se întoarcă la Dumnezeu. Evanghelia este pentru noi, că aici este învățătura Domnului Hristos, care ne spune asta este păcat, asta este păcat, asta este păcat. Mânia e păcat, indiferența e păcat, bârfa este păcat, ura este păcat, amărăciunea este păcat, îngrijorarea este păcat. Asta ne spune Scriptura. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne apropiem de Evanghelie în încheiere, aș vrea să citesc din psalmul 103, care spune la versetul 10, la versetul 11, așa. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după legile noastre, ci cât sunt de sus cerile față de pământ. Atât este de mare bunătatea lui pentru ce în ce se tem de el, cât este de departe răsăritul de apus. Atât de mult depărtează El, fără de legile noastre de la noi, slăvit să fie Domnul. Un om al Lui Dumnezeu a fost negustor de slavi. La început a lucrat pe un vas care transporta slavi, apoi a devenit El negustor de slavi. Cunoștea Cuvântul Lui Dumnezeu și s-a întors la Dumnezeu. A mai continuat să fie negustor de slavi, dar odată Dumnezeu i-a vorbit... Și s-a pocăit și s-a întors cu toată inima la Domnul Hristos și a predat viața în mâna Lui. Și El a compus cântarea pe care o cântăm noi. Mărețul Har m-a mântuit. Omul acesta pe care îl chema John Newton a spus în felul următor când era acuzat de toți care îi cunoșteau viața. A zis așa, mi-am pierdut memoria aproape cu totul, dar îmi amintesc două lucruri. Că sunt un mare păcătos și că Hristos e un mare mântuitor. De aceea, la încheiere, noi zicem așa. Suntem sau sunt un mare păcătos, dar Domnul Hristos este un mare mântuitor. Și El să ne elibereze de orice păcat, să ne întoarcem mai mult cu toată inima. Amin. Amin.